السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني علينا عليه رحمة الله تعالى الحديث الخامس عشر وان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املاكم ليربه متفق عليه واللقب لمسلم وزاد في روايه في رمضان لو ترى 18 يومي رمضان 1441 صبامبا نا 11 مايو 2020. هذي هي حديثه 15 katika kitabu siam kutoka na kitabu luqul maram. asema al-hafidh ibn hajar al-asqalani wa an aisha radhiyallahu anha na imekuja mapokeezi kutoka kwa ummu al-mu'minin قالت كما سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم اي لذلك متى صلى الله عليه وسلم aliqua akibusu ilhali amifunga wa yubashiru wa huwa saimun na akiguza akigusa aw akipapasa na ilhali amifunga walakinahu kana amlakukum liirbihi lakin yahi sallallahu alayhi amiliki zaidi hisia zake minkum kulikoni walikoni nyinyi hadith muttafaqun alayhi walafdh li muslimin Hii ni tamko la imam muslim Wazada zada fi riwayah na ameongeza alimam muslim katika riwaya nyingine fi ramadan yani wala kana yuqabbilu wa huwa sawim wa yubashiru fi ramadan yani Tendo hilo likuwa likitokea katika Ramadhani. Nukta kwanza kuhusiana na hii hadith, hadithi ni kuwa ya hadithi hii ni al-qiblatu wal-mubasharatu Yahusiana na kubusu na kupapasa kuwa aliyefunga. Hii hadithi yazungumzia kuhusiana na yule aliyefunga kisha akawa ni mwenye kumbusu mke wake au akawa ni mwenye kumpapasa Nukta pili katika hii ni matamshi ya ndani yake Misamiati yubashir na irab au irb ina maana gani Kalima yukabbil wa huwa saimun wa yubashiru wa huwa saimun wa yubashir yakabil yukabbil na kugusu ni kwa kutumia mdomo. Mtu kumbusu mwenzaki ima kichwani au mdomoni. Himana yuqabil yakabil. kalima yubashir. Imekuja wanachuoni wa lugha wametaja kuwa mubashara al-mulamasa ni kugusa kwa mkono. Al-maana al yaani maana yani manahu, al -lamsu kugusa kwa mkono. Asema فامر صناني وهو من التقاء البشرتين ن ككوتانا كوا ngozi mbili hii ni mubashara وقال كذلك ما نسمع في كتاب الصبله السلام وقد تريد بما انا الوطء في الفرج وليس بمراد هنا نا هو اندا يجيء بمعنى يا في mtu katika tupu lake yani mme kumwendea mke wake nasema walaysa bimuradi huna na siyo muradi katika ihadith namhuja kwa maana alwatu tu kama ilivyokuja katika ayat nam falana anabashiruhunna waqta'u ma kataba allah lakum sasa hivi waendeni namguseni wake wenu nammtafute nam, alichoandikia allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika mikuja katika aya ولا تباشروهن وانتم معاكفون في na ولا تمسوا غس الا حالي katika itikaf misikitini maana kugusa kule ni alwatu ama katika hadith hapa ni maana dhahir yani kugusa kwa mkono na kupapasa Kisha kalima ya tatu ambayo ni alirb walakin na kana amlakukum liirbih kalima irbih imekuja katika awlil maabud ya azim al -abad. asema turwa ala wajhain hi kalima imepokewa kutoka kwa arabu kwa namna mbili au kwa matamshi mawili ashharuhuma huma riwaya illi kuwa mashhuri nayo ndio riwaya ya wengi wanachuoni kalima irb bikasri kasr hamza wa iskani ra yatamkwa kwa kutia kasra katika hamza na sakna katika ra irb au irbun wa huwa huwa alwatur alwatu walhaja na inamaana ya haja alirbu manake ni haja Watani na namna ya pili ilo debiti wahii kalima bi alhamza wa ni kwa kutia fatha katika hamza na ra yani arab ويطلق على العضو اسما نعتيميوا كيوngo yani kiungo katika mwili wasema al arbu khususan nam iki kusudiwa kiungo au ala ya tanasul ya mwanamme yaitwa al arb وكذلك قال الخطابي في معالم السنن امتج مwanachuoni abdusuleman al khatabi katika maalim as hadihi alafba turwa ala wajhain hili tamko ipokewa kwa vidibitisho viwili yani imetamkwa kwa namna mbili akasema akataja hayo ambayo kwa yametajwa hapo mbele imma kwa kasra irb, au kwa fatha arb akakisha akasema wa mana huma nayo tawili maana yake wahid ni maana moja ani yote ya rudia maana moja asema wa haja hajatun nafsi wa watu ruha ni haja ya nafsi ni haja ya nafsi yatumika kalima arab au irba yuqalu husemo katika kiarabu li ala fulanin araba wa irba wa arbatun wa maraba ai haja fulani ana haja kwa fulani nam naika tumika araba na irba naika tumika, na ikatumika araba na ma'raba yani anayo haja kwa fulani Hii ndo namna au jinsia kubwa hii kalima inavyo tamkwa na maana yake ni kuwa ni haja ya tatu katika hadithi kauli ya umm almu'minin aisha radhiallahu anha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbil wa huwa sa'im wa wa huwa sa'im imekuja kadhalika kutoka kwa umul mu'minina um salama radiyallahu anha am pokia alimamu malik rahmatullahi alayhi katika muwatta an atwab niyasar akaelezea kisa kilichopelekea umul mu'minina um salama radiyallahu anha hilo Anna rajulan qabbala imra'atahu wa huwa sa'imun fi Ramadan kuwa munamme alimbusu mke wake katika mshana wa Ramadan ila hali amefunga fawajada min dhalika wajdan shadida akawa ni mwenye kuhuzunikia tendo hilo kwa kuwa hakuwa akijua hukumu yake akahuzunika akaona kana kwamba amefanya jambo ambaloikuwa amekiuka au amekhalifu funga yake farsal imraatahu tasal lahum an dalika akamtum mka wake kwenda kuulizia kuhusiana na kubusu kwake mshana wa ramadhan. fadakalat ala um salama zaujunnabi sallallahu alaihi wasallama akamwendea um salama akaingia nyumbani kwake ambayeikuwa ni mke wa mtume sallallahu alaihi na akaelezea kilichotokea na um salama akamwambia kana yukabbilu nambo huwa sawa imun. alikuwa mtume صلى الله عليه alikuwa akibusu na ilhali amefunga wakadhalika mwisho wa hiyo hadith aa, mtume صلى الله alidhania kuwa umusallama maneno mtu hakuridhia mpaka huyu mke wake akarudi mara nyingine kwa musallama akampata mtume صلى الله عليه kisha akka, mtume akauliza mali Hadhi mar'a huyu mwanamke ana nini akamwelezea kilichotukia mtume akamwambia ala akbartiha anni af'alu dhalika unga wal unga li muwlaza wa mimi nafanya hilo katika mapokezi haya mawili kuna dalili ya kutoa habari katika nyumba kama ambavyo kwa imekuja katika sharh muwatta malik al-muntaka sharh muwatta malik inma yuqaddu akthar hadhihi al-ma'ani an azwaj nabi sallallahu wa sallama ma'ana na hali kama hizi zachukuliwa kutoka kwa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwagusa ama hawagusi akiwagusa ama hawagusi maana au mambo kama haya chukuliwa kutoka kwa wake mtume sallallahu wasallam wajib alayhi an wa ayukhbirna bidhalika na ni wajib juu yao kuelezea kuhusiana na hilo liqtad in nasu bi rasulillahi sallallahu alaihi ili watu wawe ni wenye kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika aliyofanya kwani kuna mambo mengine ambayo yalikuwa yakifanyika nyumbani na baina yake mtume sallallahu alayhi wasallam na wake zake pekee yake habari kama hizo hawatojua watu wanje ila waulizie au umu'lmu'minin wawe ni wenye kuelezea wafidhali kakala allah ta'ala na kuhusiana na hilo asema allah subhanahu wa ta'ala wadhkurna ma yutla fi buutikunna min ayatil lahi wal hikma natajeni nam yanayo somwa na kufunzwa fi buutikunna katika majumba yenu yani hii ni wa wa wain kwa wakezake mtume sallallahu alaihi wasallama wa wao ni wenye kuelezea yale ambokuwa yafunzwa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallama min ayati lahi wal hikma ayaza allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hivyo ni amri kwa ummahatul mu'minin wa wan wenye kuelezea na kutoa habari yanayoendelea manyumbani imekuja katika aul al ma'bud na habari hizi mbili nam asema fi hijawazul ikbar katika hiaya na habari ya umm al Aisha na umm al mu'minin uh, Um salama kuna jawaz yakoelezea Kusiana na mambo kama haya ambayo kuwa ni baina ya zawjaina mima yajri baina zawjain habari au jambo ambalo kuwa laendelea baina ya mme na mke alal jumlatil darura ya juzu kijumla kwa ajili ya dharura amma fi ghairi dharura darura famanhi anhu Ama kama hamna dharura ya kuelezea habari kama yanayohusiana na mambo kama haya mambo ya siri basi haijuzu kama hamna dharura <clears throat> kwa hivyo habari ambazo kuwa ummah alimwaminin wameelezea kuhusiana na nyumba yake mtume sallallahu wa sallama wa walielezea kwa ajili Allah subhana wa ta'ala amechukua ahadi kutoka kwao wawe ni wenye kutoa na ni katika babu ya kufikisha elimu na kufunza umma jinsi gani ambao kuwa wakiwa manyumbani na wawe. Nawala siyo katika mlango wa kutaja a, siri na mambo ya ndani ya nyumbani. Nukta 3. Nukta 4. Kuhusiana na hii hadithi ni maana al-hadith, nini maana ya hii hadith? Au hii khabar na atar ya Aisha r.a anha. Tana wa ma lazima ma'naki kama mabawku ataja aladhiim alabadi katika auna alma'bud Maana kalami aisha Maana ya maneno ya mametu aisha radhiyallahu anha ya yanbaghi lakum kuwa inayawasa nyinyi al-iktirazu anil qibla mudiyeki mbali na qubusu wa la min anfusikum na wala msidhani nafsi zenu annakum mithla nabi sallallahu alayhi wasallam kuwa nyenyi ni kama mtume sallallahu alayhi wasallam fi stibahatiha katika uhalali wake au katika kuwa ni mubah kwenyu musjidani kuwa yanini kama mtume sallallahu alayhi wasallam kwake ni mubah la sivyo li'annahu yamliku nafsuhu wa ya'manu min al-wuqu'i fi qiblatin yatawalladu minha inzalun au shahwa wa kwa kuwa ye mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akihimiliki nafsi yake yani shahwa wayamanu min alwuqu fi qublatin an alikuwa amesalimika na ku, kuangukia na tija ya kubusu yani kubusu ya tawala minha inzal mtu akabusu mpaka ikawa sababu ya y kutokwa na mani au madhi au shahwa au ikawa ni sababu ya shahwa kumpanda au haijani nafsihi au akawa ni mwenye kusisimua shahwa ya nafsi yake na dhalika na mfano wake mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amesalimika na hilo kwa hivyo nyinyi sio kama mtume sallallahu alayhi wasallam wa antum la man, la dhalika ama nyinyi hamja salimika na hayo huenda mkabusu ikawa ni sababu ya mtu kusisimua shahwa zake au bali akawa ni mwenye kuangukia jambo ambalo kwa limeharamishwa katika kufunga nayo ni kumwingilia au kumwendea mke wake kisha asemwa wasema wanachuoni, kuelezea kauli ya umul mu'minin fatariyakukum alinkifafu anha basi nyinyi njia yenu kuhusiana na kubusu au kugusa ni alinkifafu anha muje pushe nayo hii ndo maana ya hii hadith Yaani umu'almu'minina radiyallahu anh amaliz kuwa mtume sallallahu alayhi alikuwa kibusu na akiwapapasa kwa kuwa yeye alikuwa aweza kujimiliki nafsi yake na shahwa za nafsi yake na wala kubusu kwake hakuwa kukipelekea mpaka natija ya mtu kutokwa na mani au mingineyo kutokea haikuwa ikipelekea hivyo na hii yaonyesha kuwa umu'almu'minina alikuwa akihofia kuwa huenda wakaja wakachukua nafasi watu na wa kama mtume salaamu katika jambo ambaloakuwa hawezi kujimiliki nafsi zao ndani yake hii ndo maana ya hii hadithi kisha nukta ya tano ni kuwa hii hadithi nazo ahkam na masail zinazofungamana na al qabla au takbil na al mubashara masail na hali za watu katika kubusu na katika ku au kupapasana sana na mfano wake kama vile an-nadhar kutizama an-nadharu kutizama mboku ni mubah kwa yule mtalan ambekuwa ameenda kufanya nadhar kumtizama binti ambekuwa ataka kumooa je nini hukumu ya hayo antaja alamiru sanani au kabla dhalika asema Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. Amma nabi sallallahu alayhi wasallam, amma Mtume sallallahu alayhi sallam, yeye kufanya mubashara au al-qibla. al maksudu minhu maqsidiyaka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kufunga huwa bayanul jawaz faqat. Nikubainisha kuwa yajuzu juzu. hal kana yaf'alu dhalika yuta'abadu bihi katilawatul Qur'an? Auliza liza Sheikh Maji, Mtume alikuwa kifanya vile? Naam kwa njia ya ibada kama vile kusoma Qur'an asema la sivyo mtume alifanya bas li bayan aljawaz ili kubainisha kuwa ya juzu jambo hilo kwa yule ambaye yani, kwa amefunga yani ya juzu yake na kumbusu mke wake au kumgusa au kutizama dalili ya kuwa ni jawazi وكذلك imekuja katika sunna salamu kala amir san an asema wa dhahiru bab na wadhahiri wahi hadith jawazu kubla qubla wal mubashara ni kuwa ya juzu ndani yake ni dalili ya kuwa yajuzu kubusu na kugusa kwa yule mwenye kufunga ni dalili taasibihi sallallahu alayhi kwa dalili nam ya ilokuja katika hadith kumuiga mtume sallallahu alayhi yaani ili hili ndio mabalo kuwa imethubutu amelifanya kwa hivyo mtu akilifanya اجل يفعل كاجله هو نفسي yake بل كقوم طومه صلى الله عليه وسلم اليى كل فاني ولانها ذكرت انكوا عائشه رضي الله عنها اليتاج هيلو الحديث جوابا من سال عن القبلة وهو صائم اليتاج هي حديثي yake نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم جوابا ليله اليمولذا نعم husiana na kubusu wa huwa sawim la ilaha illa yani hadith ilikuja kwa sababu aliulizo umm almu'minin ayishradi Allah wa anha husiana na kubusu katika hali ya kufunga ndipo aka jibu kwa hili jawabu wajawabu bil ibaha asema al-amir sunani rahmatullahi alayhi, na jawabu yake umm almu'minin nam ni hukmu yakwa yajuzu ni jambo mubah mustadilla bima kana fa'aluhu kwa kuwa ametoa dalili ya alichokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi aliposema kana rasulullah alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana yaonyesha kuwa ni jambo ambalokuwa lilikuwa likitokea mara kwa mara katika siku za kufunga kwake mtume sallallahu wa alayhi wasallam kwa hivyo dalili hii hadith ni dalili ya kujuzu na kubusu au kugusa Kadhalika, hadithi ya umu'l mu'minin um salama radhiallahu anha. Pale mtume sallallahu alayhi alipomwambia ala akhbir akhbartiha anni af'alu dalika. Kadhalika inaonyesha kuwa hili jambo ni ya juzu, kwani yule mtu aliyekuja au aliyemtuma mke wake kuulizia kusiana na yako busu kwake, huyu mtu alikuwa na huzuni. Namkiwa wake alipomrejelea akamwambia kuwa kumbe muumini na asema kuwa mtume afanye hivyo akamjibu kwa kusema kuwa Mwenyezi Mungu Allah yuhi ala nabihi au yu, yastabihu linabi mala yubihi lakum Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake ambacho kuwa hawajuzishi nyinyi nam anawampa sishia ambacho kuwa hapasihi nyinyi huyu mtu aliona kana kwamba hili halitufai sisi bali ni jambo khas na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini mtume sallallahu alayhi wasallama ni mwenye kukasirika na kukemea hilo na akasema kuwa nam, inni inni la ala Allah mimi ndiye mchaji Mungu zaidi yenu nam wa amlaakum au kama qala sallallahu alayhi wasallama asema mwanachoni al-Imam kuhusiana na kauli ya umm al-mu'minin aysha anha walakinahu kana amlakukum liirbihi asema huwa ijtihadun minha hilo. nam kwa ijtihad kutoka kwake yani alifanya ijtihad na asema waqila aldhahiru annaha tara karahat alqibla wadhahiru um almu'minin nam alipotaja hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam kibusu. alikuwakibusu kisha akasema lakini yeye alikuwa akimiliki nam A, nafsi yake na wala yasik kama nyinyi ubahir ni kuwa ya umu'l mu'minin radhiyallahu anha alikuwa akiona uchukivu wa al-qibla livairihi sallallahu alayhi wasallam kwa mwingine asikuwa so mtume sallallahu alayhi wasallam asem karahatut tanzi mi karahatut tanzi yani uchukivu ambao kwa uh, ni wa la tahrim sio uharamu ya kwa anaona ni karaha tanzi wala sio al-tahrim kama yadullu lahu qaulu amlakukum liirbihi kama inavyoashiria qaulu amlakukum yani ni mwenye kudhibiti sana nam irbihi nam hajake au hisia zake sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo umu'l mu'minin radhiyallahu anha yams kwa ijtihadi yake radhiyallahu anha ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama kwake ni makruh nam kufanya kubusu au ku Kufanya mubashara Kadhalika ahkam zawati ambukwa pengine watagusu katika hayo qala al-Imam asema al-Imam Nawawi amma man harakat shahwatahu ama yule ambukwa jambo mambo haya yatakuwa ni yenye kupandisha shahwa yake fahiya haramun fi haqqihi ni haramu kwake nam alal al katika kauli kulikuwa sahihi kwa yule ambaye kuwa anayo shahwa kali huyu kwake ni haram kwa kuwa aweza akafanya hivyo ikapelekea ye kuharibu saumu yake kwa yule ambaye kuwa anayo shahwa kali kwake ni haram nam alal kwa kauli ya wanachuoni asema wanachuoni ibn thaimin rahmatullah alayhi kusiana na kule kubusu na kugusa kadhalika wasawabu anna inzala almani mufatur endapo mtu kwa kugusa kwake na kubusu kwake itapelekea mpaka akawa ni mwenye kutokwa na mani sahih katika akweli wanachuoni anna inzala almani mufatur ni kuwa kutokwa na mani nam yafuturisha endapo mtu atotokwa na mani kwa kweli busu mani, kubusa, katizama, mpaka ipaka mani, na manii au akawa ni mwenye kugusa au akatizama mpaka akatokwa na manii atakuwa ni mwenye kufuturu le'annahu minashwa kwa kuwa yatokana na shau Mani yatokana na shau wakati taala ta na Allah subhana ta'ala amesema yada utaamu katika hadith yada utaamu wa sharabahu wa shauwatahu min ajli nam huyu mwenye kufunga ni mwenye kuacha chakula chake na nyao chake kisha ikatajwa washahu watahu na shahwa yake min ajli kwa ajili yake allah subhana wa taala kwa hivyo kuacha shahwa ni katika ibada ya funga na ambekuwa hatoiacha basi bimaana atakuwa ameharibu soma yake hasema ibn taimi rahimahullah alayhi wa huki al ijma na imetajwa ijma kusiana na hilo kwa ambekuwa atakuwa ni mwenye kutokwa na mani basi atakuwa ameharibu sha'a siyamiyaki. Wakadhalika kuhusiana na hilo kwa amboku watakuwa wanukugusu. Asema wal mubashara na kugusa na kubusu ma inzal al kwa kutokwa na madhi. Naam, dun mani na wala siyo mani. Madhi nimajamboku ya mtoka mtu kukole kufikiria na tendo la ndoa mpaka katokwa na madhi dunal mani na wala sio mani kwani manii huja pale shahwa inapozidi asema ash-shaikh ibn alayhi فيها kuna tofauti baina wanachuoni kuhusiana na hukumu ya madhi kisha asema waraji na ilikuwa uh, rajih ni انها لا kuwa قوه madhi si yenye kuharibu som kinyume na mani atakayotokwa na mani somo yake taharibika ama atakayotokwa na madhi basi somo yake si yenye kuharibika lakini atakiwa mtu ambaye kwa amefunga au ni mwenye kujekambali na vitu ambavyo kwa vitakuwa ni vyenye kuharakisha shahua zake Ima kwa kusikia au kwa kuona au yeye kucheza na mke wake atakiwa, au ni mwenye kujekambali kambi nayo ili asije akawa ni mwenye kuharibu somu yake hizi ni za ahkama ambazo kwa za fungamana na hi athar ya umma wa muumini na Aisha radhi Allahu anha wallahu aalam wa sallallahu nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam